Beñete Muguruza, Kaixo Arratsaldeon. Kaixo Arratsaldeon. Bueno, nor zaitugu? Bueno, galdera potolo asteko. Eh, bueno, va ba, pentsatzu te ben baldimanago da dela, pues e, egiten Dr. Ezagiten Euskal Herriko Unibertsitatean eh hizkuntzak ardatzartuta E, nere kasuan euskera gaztelera eta inglesa. Aztertzen nahi naiz, e, bueno, nere etesia da, ba, e, inglesaren erabila iburuz, hizkuntza gisa Euskal Herriko Unibertsitatean Eta e, duela hilabete, bueltatu nintzen Eskoziatik, e, I Love Sky, izeneko gierla batetik, e, bertan eman ditu dalako, iru hilabete, ba, bertako, bertako egoera aztertzen. E, batez ere eskoziako gaelikoari dagokionez. Bueno, jatorrizko y ya torisko hizkuntzen ikuruan itza egiten dugunean, ba, egia da informazioa nahiko kasu askotan, eh, informazio murritza dela, e, errealidadeak errealitateak nahiko sakabanatu daudelako. Bainbestegunean, eh, bueno, ba, informazio bat irakurtzen ari nitzela, ba, jasotzen zuen, Ber, e, gaur egun 45 milioi lagun edo pertsona bizi dela Europan hizkuntza gutxituetan, egunero hizkuntza edo jatorrizko hizkuntza batean eta horietatik, eh bueno, ba, ba zanbarru dugu baudele hizkuntza batzuk, ere batzuen erabilera nahiko handia dela katalana adibidez, zazpi milioi lagun erabiltzen dutena, baina badaude bestelako hizkuntza batzuk ez direla hain erabiliak. E, eta behar ez ezagunak es, ere. Gaelikoari buruz itse ingo dugu, bestan gauza batzuen artean behinat, hondo hiluetzen baldin mazai zu, mm -hmm. e, eskozian itzantzara, bertan itzantzara, eta bazdakit, zer nuako izkuntza aurkitu duzu? E, gaelikoa. Bai, uste maia zuen nengo, jabartzen gauzatxo bat, e, jatorrizko hizkuntzaren kontzeptua piska eta dela. Bai sezaki zenbatekoaino izan dezakegun eskoziako jatorrizko hizkuntza gaelikoa eh, den, eh azken finean juntzien irlandatik Eskoziara 4. 5. bendean ba tribu batzuk edo bertako batzuk eta eta azkenan eskoziako gaelikoa da irlandarrek berta eramantzutena uh -huh. lehenago hitz egiten zen ba, ba, e, piktoera edo ba pikt tribuek e egiten zutenan ordun Eta dizkuntza hori badiru dizeltiarrazela ere bai, e, hori uh -huh. ez da, ez da zidurra, baina bueno, hori juntzen desagertzen, ustut 10. mendera arte doiran zuela bertan. Eta ordun, eh, eskoziako gaelikoak hartu zuen bere lekua. Uh -huh. Baina bueno, beste baita egon ziren bikingoak e, eta orduan hitz egiten zuten, ba, ba, bueno, antzinako eskandinabiera, ez? Gaur egundena pues e, daniera, norbegiera, suediera eta ber. Eh, ordun, eh, ideia hori, ez, eh erri alde nazio estatu batean beti izkuntza bategon dela, jatorrizkoa eta hori piskat irriztak ja, ja. da, eh? Kasu honetan, e, izkuntza gutxitu baten inguruan, ez? Itxein genuke. nuke. Bai, anezake, bai, dira. bueno, ez jatorrizkoa... <laughs> es bai, nik edo ulertzen eta erabiltzen duen nik ere, bai, jatorrizkoa erabiliko nuke, baina, bai, bai, bueno... Ongi dago, bueno, a, terminologia hori zuzena da, eta ez berdintasun hori noski. oski. hori bai, Galik, bai. buruz zer esan dezakegu Eskozian? Ba, Zer aurkitu duzu? Baego nahiko neiko neiko kaskarraia san. E, kontatuko dizut eh bas 100 e, hartunauen universidadea, zertan egiten dulan, ez da, da unibertsitate bakarra Eskozian eta eta mundu osoan, jakina eh Eskoziako gaelikoarekin bakarrik lan egiten duena. Uh -huh. Eta oso politika zorrotza dituzte. Eh praktika kaskoz malgoak dira jakina. E, baina ema eskola guztiak dena eh gaeliko egiten dute. E, oso ikasle gutxi daude, hori ze full time student edo deitzen diotena 90 bat, e, gero part time bestein beste eta gero badaude pues eh online ikasten ariren e, beste batzuk ere bai. E, eta nik espero nuen jun baino len zen ba, bueno, ikasle gutxi haude baina horregongo direnak oso militanteak izango dira mm -hmm. gaelikoarekin. Eta aurkitu duane izan da ba, ba ez kontrakoa, baina, bueno, e, pixkat deziluzionatuta ageratu nahi zorrekin. Mm -hmm. Ba... Zergatik... Zergatik? E, e, Basta egit, e, bestelako jarrera bat e, zuten? Bai, bai... E, egon nintzen pixkat irakurtzen ango unierziadeari buruz, e, arajun jun baino len, eta ikusi nuen behartuta zeudena sinatzera nolaiteko hitzarmen bat eta horrekin ziurtatzen zuten eh unibertsitateko barruan gaeliko zita eingo zutela. Mm -hmm. Eta ba sinatu hori ta, eta eta hontana konprometitzen gera. Baina gero ikusten duzu erea realidada oso desberdin, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. desberdina da txarrera, txarrerako gaelikoantzat. entzat. Mm -hmm. Eh Ikuzteu hizkuntza naturala, e, orokorrean ikaslen artean, e, ingelesa dela. Uh -huh. Eta denak, denak salbuespenik gabe sentitzendiela diela erosoago ingelesa. E, ingelesa ez, galikoz baina. Uh -huh. Naizte ikasketa guztiak eh e, egin, txikitatik. Bueno, hori ere hemen ikusten dugu, eh? baina hori e, galdetu behar lehen zuen leen hizkuntza baitare galiko e, irakasten da, nola nola da gantuola hori. Ba Eh, bueno, lako girleta eta horre eh, kanpoko ebridaketa eh, hor daude, eh, eskai dago kokatuta Eskoziako mendebalde ipar mendebaldean eta ipar mendebalderago badaude beste irla batzu gehi benetan direla ba, eh, hor eh, gaelikoa bis kategorera hobean dago, eh, goera, oh, nahiko txarra dena den baina, baina hor badaude eskolak eh, batez ere lehen bat dena gaeliko ze dutenak Eta gero beste iria hundi batzuetan, ba, ba e, batez ere Glasgowne, baina geroa berdinen eh Edin Edimburgo nireki badut beste bat, eh badu eskola batzu gaeliko zeematutenak, baina baina bueno, eh salbuespena dira, eh. Salbuespen uh -huh. oso txikia. Mhm. Uh -huh. Eh, aukera izan duzun baita ere zabutzeko, zen Ba, implikazia dago erakunde publikoen aldetik e, izkuntza kasuanetan gaelikoaren galiko, e, gaiarekin. Pff, ba... Kontua da, hirietako e, biztanleek, ba hori... E, e, pues, Haur ipatu ditu dan hiriauetako biztanleek, eta hori da gehiengoa ondia, ez, Eskoziako biztanleiren gehiengoa ondia, horiek ikusten dutela gaelikoa, ba iparraldeko edo mendebaldeko irletako biztanleen hizkuntza gisa. Ez dute ikusten euren hizkuntza gisa eta hor, bueno, pues ez balinba dute ikusten eh beraien ondare modura nola no sustatuko dituzte hizkuntza horren aldeko politikak, ez? Ah, peskaba horrelako gora bat, bat e, ez ezakite, eh? ados segundosanen mm. edo e, Irlanda baita ere horreko zerbait gertatzen da. Neuztes. Bueno, Baina Irlandan, badaukatea rotasun hori eta hori e, hango eskaiko unibertsiadeko ikertzaile batek esaten zian badagola diferentzia, ez? E, e, Irlandako gaelikoari beraiek Irish deitzen diote, uh -huh. baina Eskoziako gaelikoari ez diote Scottish deitzen, deitzetan de Galik. Eta hor horre ez dago korrespondentziarik. E, nazio edo aberria eta izkuntza artean. Bakasun, eta horrek laguntzen omen dio Irlanderari. Uh -huh. Gero nahizten maitzak zuke esan duzun bezala osok aiskatrak izan. Ba. Baina badukatea errotasun hori e, e, Irlandera itzegitaekin. Uh -huh. e, izkun, Izkuntzaari da okionez. E. Da ezberdintasun, ezberdintasunak daude e, Irlandako e, gaelikoarekin alderatuz. Eskoziakoa eta Irlandakoa bai. e, alderatuz. Bai, bai, bueno, e, izkuntza ezberdinak direnean, e, ba, bai, bai, bau aldeak, eta azkenan, pues, esan dizuan, anelez, ja, amagos bat mende, eramango dituzte bere izita, eta, mm -hmm. bueno, egonda beste bilakaera bat, eta, badiru di, ez direla gai elkar ulertzeko. Pues, e, edo lehenago emabartituzte eskola batzuk, edo behar dute gokitze denbora bat, edo, izango ditzak epizkat, Ni ikusi dudana gatik, eh, gaztelera eta katalana edo pixkat distantzia handiagoa edo. Huh -huh. Baina, bueno, ez daio asko kostatzen Irlandako gati, eskoziako gailiko ikaste. Ja, oza, sea, daik, erresta sonorizan. Bai, bai, bai, bai, bai. Horrekin lotuta bazakite hemen euskal herrian, <gibur> eh. bai kultur arloan, ba, bueno, urre historikoki implikazioan handia egon da izkuntzaren e, sustengoan. Ez dakit e, berdina berdina den e, Eskozian zuk e, bertan egunzarenean hori ezagutu duzu kulturaren implikazioa izkuntzaren sustengatzeko lotura kultura eh, dugu danean oso zabala da. Eh, bai, bai, bai, baina ez dakit implikazioa hori ez den negatiboa uh -huh. ze Bertan gaelikoarekin, izkuntzarekin, eh, lotzen den kultura oso tradizionala da, oso folklorikoa. Mm, musika tradizionala. Bai, e, bai, bai, bai, bai, gainera ez mm -hmm. dute begionez ikusten, ere pertzepzioa da, baina, bueno, e, beste irakasle bat, beste irakasle batekin hitz egitenan eskaiko irakasle batekin, eta honek eukizuen punk e, talde bat bai. e, gaelikoz. Eta? Eta, ez, e... Ezkezen gainera, tabu moduko batan e, univerzidadeko bai ikasle eta bai irakasleen artean. Bizkara, etzen hitz egiten hortaz, ta nik pasazian e, irakasle honek bere dizka, duela hogei uh -huh. urte grabatutakoa, eta niko, nik, pues, nahiko, nahiko ondo dago, eta ez da punk, bueno, gordiña, eta bueno, gustatu zizean, eta komentatzen ikasleekin, irakasleekin, eta jo, entzun duzu, e, honek grabatu zuen dizka, eta, eh, hori, gero igual sexpistols entzungo dute, eh, baina Bye. baina ez nastu gaelikoa, eta eta ah, bai, hauza eh? modernoak, bai, eta horrekin, bila, e, egin, bueno, emakume batek, hango, etzen irakasle, baina, hizkuntza sustatzeaz, hizkuntza politikaz arduratzen zen emakume batek, baina egintzen una ork ezpe eta, jo, txokatu nindu pila bat batek diapositiba batek, esatez duena, gaelik, old-fashioned, eta ez, eta jartzen ditun lau talde, e... Gaeliko zabestuta musika modernoa uh -huh. abesten zutena, osea, lau talde ez, pizka dira. E, baitu baitugu hauek e, egiten da musika moderna, ez, ostras. Lau talde ez da itazko den, eh, holako e, hizkuntza bateako, ez uh -huh. o san sea, hemen hasten mazea kontatzen Euskal Herrian euskaraz Bye. zenbat eunda e, e, talde daude eta egon dira, ez? Eh, uh -huh. pues, rockeskak, bueno, baita ber, bueno, billakera bate egonda, azken finean, ez? E... Euskal Herrian eman da, Herrian bueno, eman zen, hori goitamar, larogegarren amarkadan eman zen, eta hori eskozia ez da eman, uh -huh. oraindik eta eta ez du itxuran dirik e, uh -huh. emateko, eta, eta hori irutzen zaitu oso, oso kezkarria, eta, uh -huh. bueno, eramaten duena amilde gira, zekazte entzateztelako erakargarria. Uh -huh. Hori musika hori kionez, bai. e, literaturan adibidez, Literaturan gehi xago behar bada, baina e, gaelikoz e, alfabetazio maila oso oso baxua da gaelikoz. Orduan, e, gehien hitz egiten dutena gaelikoz ja, edade, edadetuak dira. Eta hoiek ez daude alfabetatuta gaelikoz. Orduan, horiek ez dute irakurtzen gaelikoz. Orduan, e, e, idazten moduzu novela bat gaelikoz... Pues, irakurle potenzialan zenbakia, pues, kopuroa, so-so asua da. Eta hori hori ertatzen da, e, gehien hitz egiten dutenak, ez daudela bon, inglesez bakarrik e, irakurtzeko gai direla. Mm -hmm. Komunikabidei daokionez, e, bueno, ez dakite, e, ze, telebista publikoan, e, katere bat e, badago galikoz edo bizkuntzetan inglesez eta galikoz irratian, nola dago hori? Bai, bai, badaukate... Bueno, bibiziren adar bada, bibizi Alapa. Alapa da, alba idazten dena, eta da, esan nahi du Eskozia, gaelikoz. Ez? Bibizi Alapa. Eta hor badaukate telebizta kate bat, eta, eta txukuna daia esan. Badaukak kutxu tradizional hori... Eh, baita, ez? Eh, elemento bai, tradizionala eskozatzen. Bai, bai, bai, bai. Zor, bueno, Zoritzarrez ez, baina... Ez, Sanedote ez balima dago uztarketa bat, eh, eta modernoaren artekoa, uhum. ez dela ez dela zuela de honik. Baina nahiko naigo txukuna daukate eta askotan e, gainera e, gaeliko iztunak ari dira egiten, den ba elkarrizketa batean demagun eta azpian jartze dituzte eh, inglezezkoa azpidatziak, eh, jendeak uler dezan ta jarrai dezan, ta bueno, txukuna, da gero ez dagitzen bat jende jarraituko du. Hmm. Baina, bueno, hor dago. Hor dago, bai, eh? bai, bai. gierratire dago, kien ez pentsatzez be, neko behar bai, izango da. Bai, es? bai, bai. Hmm -hmm. Eta ondo dago, ez dakitzen bat jendeek entzuten duen. Bai. Hmm -hmm. Baina, bueno, bai, hor da biltza. E, bueno, aipatu dugu, e, egon, bertan egon sarenean baitare, ba, ikerlariekin hitz egiteko, e, e, bueno, ba, ideiak elkart trokatzeko, haukera izan dituzula, e, Peska bat e, egoerari buruz, e, mintzatu zara, baina etorkizunari begira ez dakit e, zeide jarekin gelditzen zara. Nola ikusten duzu beraz izkuntza honen e, geroa edo e, aurrean izan dezaken etorkizuna kontuan hartuta e, hemen gutxira txira autodeterminazio galdeketa bat izango e, izango dela bertan independen, estatu independente bat e, osatzeko aukera dagoela. Ez dakit. Bai, bai, e... Entzun izan dut jendea esaten eh independentziak eh mesede egingo diola gaelikoari eta beste inoriere entzun izan diot e, kalte ere egin alko diola hobeto delako norbaiten kontra egitea, ez? Eh uh -huh. ordun eh kaso hontan erresumatuaren kontra egitea hori ba Eskozian barruan goxo goxo geratu baino. Eta Hori, bueno, independentsia baiala ez, hori aparte, e, torkizuna oso beltza, hitz egiten uh -huh. maduztu bertako ikerlariekin, pixka te, realistak direnekin, eta... Egoera da, bueno, kritikoa, kritikoa. Uh -huh. Ba, hori, e, bai... Erabileeraren gatik, ez delako garatzen, e, berriak ez dutelako e, jasotzen, ez dutelako erabiltzen... Mira, hintzuten, ikerketa bat oso oso potentea 2000 amarrean, hori, e, kanpoko ebridetan, E 500 izeneko herri baten eh Luis izeneko hirla batean horre e, Iparmende baldean. Eta hartuzten espreski herri hau 500 herri e, biztanleko herri bat oso gaelikoa delako. Uh -huh. Eh, biren baino gehiagok itze ditendute gael, bueno, ezagutzen dute gaelikoa eta horre intzuten e, sekulako ikerketa eh guztiak kontuan hartuta. Eta e, jaso zituzten euren hizkuntza oiturak, ez erabilera ezagutza dena. Eta e, irakurtzen ma txostena da, da etxigarria. Etxigarria. Ba... Batez ere, bueno, ja ikusten ma duzu e, adina, jendearen adina ez, nola gehienak zarrak diren. Gazteak jaten dira pues, e, irietara ez, e, lanbilla ikasketa gurutzera. Eta gero ikusten ma duzu ja erabilera, e, zea, portzentajeak. Ba, adibidez, e, nahizta heldu gehienek gaelikoz jakin, bakarri bostetik batek hitz egiten die gaelikoz semea labehi. Bai. Edo beste datuak datu bat, eta, e, e, eta zergatia e, jasotzen zen edo interpretatzen zen zergatik hori. Zatik, Euskal Herrian e, egia da gure lorralde batzuetan horrako egorak eman direla, tamales. E dira. Eman dira. Bai, bai. Horrelakoa gertatu dira Ipar Euskaderrian diote, eh? Bai, Barnekaldean horrako estrasmititzea. Bai. Transmititzea... Pentsatzen dut e, prestigio, prestigio konta izango dela eta ni uztes euskarak e, batez ere egoaldean izango luke. Eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan e, uste utzuek lortu dela prestigio bat. Lortu dela prestigio bat, ba dela eskuntzan lortu den indarragatik, eh standardizazio prozesuarengatik, eh gaur egun ja, eh bueno, gero gaina bultzatu direlako, ez, hizkuntza politika neiko indartsuak ere bai, dela lana lortzeko, eh, uh -huh. eh e, e, ja, lan postu tan dute euskera eta horrek e, ezinbestean ematen dio prestigio hizkuntza bati. Uh -huh. Hori gaelikoarekin ezta gertatzen. Hor izango hor egungo zenkako, eh, Pre, e, en prestigioa ematea. Ya, baina hor, errez eh, eta magiko horik ez, dakit, ez, dago. ez dakit, hmm. dagoenik, eh? eta... Eta... Hori, hartuta referentzia atzatea, ipatu izutan ikerketa hau herri horretan egitzena, hmm. torkizuna, ba, bueno... Pentsa, hartzen zen... Gainaba badago percepzio eh, faltxu bat, gaeliko iztunen artean, egoera ona denaena edo, ez? Hmm. Bera, ez, ez dira jabetzen, zeinen gaizki dagoen euren hizkuntza. eta betiak ate ideia hori, bueno, igual hemen ez dugu... Ez du hainbeste hitz egiten, baina jun-jun ondoko herrira eta ikusiko duzu hor bai, hor bai egiten dutela, hor kriston pila gaelikoz egun eta juten zera ondoko herria eta are gutxiago hitze egiten dute. <gül> eta ordun duen batez ere horregatik juntzien herri hontara, herri hain gaeliko hortara, e, esatea bira, hau da bereziki herri gaelikoa, hemen ez duzue piperrik egiten e, gaelikoz, eta, eta egoera ez da hobea inon. Orduan, eh, ondorioetako batzen eh, belaunaldi batean edo bitan eh, xo bost, erri hortan, eh, desagartuko zela gaelikoa. Eta hau da, ba, gaelikoaren eh, arnazgunetako bat, ez? Eh, Orduan, pentsa. Ez dagoelako, eh, bastakit, lekuko hartuko duen belaune aldirik, ez? Eh, ba, hori... Istunak hilko dira, modu... Hori, haipatzen izun, hori belaunarteko transmisio bai? ez ematen ja etxean ez baduzu mm -hmm. jasotzen, eta hori beste beste datu bat, ez? Eh, Zemea laben, zemea eh, eh, arteko hizkuntza erabilera ez, uh -huh. eta justo lenguan egon nintzen begiratzen txostenean, eta zen eguneko eh, larogeita zazpik euren artean eh, beti edo ia beti egiten dute inglesez, eta eguneko amairuk berdin inglesez eta gaelikoz. Uh -huh. Ordun, batez ere edo beti gaelikoz ez du anai arreba bakar batek ere egiten euren artean. Eta hori, pentsa, pues, ez es desenaiba hemengo azpeiti bat edola, hain euskalduna es, baina baina benetako herri gaeliko batean. Ja. Mm -hmm. Orduan ja, ikusten baituzu datu hoiek, mai, mai. Eh, ez da izan behar hizkuntzaile eh, izan katedraduna konturatzeko egoera dela, pues hori. bukatzeko, eh basakita horrera begira zer daukazu pentsatua, zer daukazu pentsatu egitea, doktoretzarekin e, Zau edo bai, jarrantuko duzu. Bai, bai. Bueno, oraindik e, beka badaukat beste urte eta pikorako. Eta prinsipioz asmoa da bukatzea EPE horretan tesia eta defendatzea. Eta hortik aurrera, pues, e, zaila da esatea zertan jardungo nahi zen, ze ze gauza du den bezala ezin. E, bai, ez <laughs> da Noiz benka eskoziari begira, horre... Haber, ze gertatzen den hor, edo jarripen txiki bat emateko? E... Eriarekin, edo? Ezaten duzu independentziaren kontu batik, edo Eso, ez bestela hizkuntzaren. Izkuntza... edo bai, bai. E, bai, bai, bueno, e, Enauke eskatzen kanpora irten behar izateak. Eee... Uh -huh. Zagit, nere boron baldin bada, batez ere. Uh -huh. Baina, bueno, elitzaak egin portako jutea berriro eskoziara, nahi doko nuke igual leku ahondiago batera, joan. Uh -huh edo edo ego amerikarara bertara, eh gustera pues hango hango hizkuntza gutxietekin zer gertatzen den edo pues mm -hmm. bueno, e, oso posizjon hizkake. Bausonki baina, a gustio horrekin eh, gelditzen gara. Esker milaz. Ba, eskerik asko zure gomidatzeagatik.